נחמיה, פרק ו. ויהי כאשר נשמע לסנבלת וטוביה ולגשם הערבי וליתר אויבינו, כי בניתי את החומה ולא נותר בה פרץ, גם עד העת ההיא דלתות לא העמדתי בשערים. וישלח סנבלת וגשם אלי למור. לך ונבעדה יחדיו, בכפירים, בבקעת אונו. והמה חושבים לעשות לי רעה. ואשלחה עליהם מלאכים למור, מלאכה גדולה אני עושה, ולא אוכל לרדת. למה תשבת המלאכה, כאשר ארפהה, וירדתי עליכם? וישלחו אלי כדבר הזה ארבע פעמים, ואשיב אותם כדבר הזה. וישלח אלי סנבלת כדבר הזה פעם חמישית, את נערו, ואיגרת פתוחה בידו. כתוב בה, בגויים נשמע, וגשמו אומר, אתה והיהודים חושבים למרוד, על כן אתה בונה החומה, ואתה הווה להם למלך כדברים האלה. וגם נביאים העמדת לקרוא עליך בירושלים, לאמור מלך ביהודה, ועתה יישמע למלך כדברים האלה, ועתה לך ונבעצה יחדיו. ויש לך אליו לאמור, לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר, כי מלבך אתה בו כי כולם מייראים אותנו, למור, ירפו ידיהם מן המלאכה ולא תעשה, ועתה חזק את ידי. ואני באתי בית שמעיה ונדליה בן מהי תבעל, והוא עצור, ויומר, נבעד אל בית האלוהים אל תוך ההיכל, ונסגרה דלתות ההיכל, כי באים להורגך, ולילה באים להורגך. ואומרה, האיש כמוני יברח? ומי חמוני אשר יבוא אל ההיכל וחי, לא אבוא. ואקירה, והנה לו לא אלוהים שלחו, כי הנבואה דיבר עלי, וטוביה וסנבלת שכרו. למען סחור הוא, למען עירה ועסקן, וחטאתי, והיה להם לשם רע, למען יחרפוני. זוכרה אלוהי לטוביה ולסנבלת כמעשיו אלה.